Ja velkommen tilbake til Martinet podcast Jeg er Jan Kristoffer Dahle, sitter her med Brother from the same mother, Knut Hanre Dahle Hallo. Hallo Ja, i dag skal vi prate om late faces <laughs> Ja, vi skal det mm. uh, Det er som liksom vi går Det er jo mye, vi hade ventet i hvert fall i to år Ja, altså, jeg gleder meg Og mig. meg, gleder meg Samme her, og vi vet jo hvordan det er å sig seg og glede så enda opp med å bli skuffet Det, det, det, det, ja, ja. det er jo regel det som Ja, det er som regel det som, ja, det som, regel som Men det skjedde ikke i går Nei, ikke det uh, Late Faces innfri det som Faen, altså Ja, den er jo Altså, den er jo så mye bære Enn det du skulle tro at den... Ja. Ok, den er bære Enn den er rett å være For sett og vist Stykt og Ja, men, men altså Men ta konseptet da Det er akkurat som Se på Bubba Holtepp Men den har jo ikke lov Til å være bra den Nei, den har jeg, ikke det Altså, men... den har jo egentlig ikke det Det er Elvis på Gammelhjem Uh, sammen med en svart John F. Kennedy Som slåss mot den kjelesugende mumien <laughs> Men all jævlig, den filmen er til og med patos <laughs> ja, Det er jo det Ja, det er jo egentlig. det, det er du, ja. <laughs> Så, Men det er litt merkelig da den, um, Selvfølgelig, nå nevnte jeg Bubba Hotep Som er en av de beste moderne skrek-filmene Etter min mening Men den har faktisk en god del til felles Med Late Faces Ja, veldig ja, En god beskrivelse av Late Faces Eh uh, heter min mining. <laughs> Vil var, ja. Rubber Hotep uh, möter Silver Bullet. Yeah. Yeah. Med litt <laughs> <laughs> ja. Ja, The Lightning Thundercaster. Ja. Men jeg ser den. ja, men det är sådär. Ja, men det har klart. Ja. Eh uh, på det att du har ju alltså den har det fælles med eh uh, Rubber Hotep och gamla settingar. Och så altså, när när hon har riktigt dock inte late faces att en gamla, men satte jag att så en gated community for äldre. Ja. Som heter Crescent Bay. Ja, samma. Mm. Det är ju som, som et det är ju som ett gammal egentligen nabolag med det det. hus då mm. egentligen. Men det ser ju ut som det er någon så här liksom, nurses eller något. Det är Det är det. men okej, okay, så det är i vart retirement community. Ja, det är ju det. så där er det är för äldre folk Der de bostäder. Ehm um, men är det så det är det nabolaget da, eller Crescent Bay det blir jo trua, ja. det står jo i fari akkurat, akkurat som i Bubba Holtep så, ja. så kommer det in en, en mørk kraft og begynner å Ta for seg, ta for seg enkel Så det, det føler jeg han til felles Så da har han jo noen med det her med å, den, den snakker om å bli gammel den, den har alle de temaene mener, patos, Ja, det han har, har til fælles med Silver Bullet er Det er det du har eh, familieaspekter Ja og du har jo en hovedperson som er jo handikappet. Ja, helt ja, klart. Du har I, uh, I Silver Bullet så har du gutten som sitter i julestol, ja. og her så har du uh, krigsvateraden Ambrose som er blind. Mm. Ja, mm. de er jo varelig film om begge to. Og begge er varelig film. Mm. <laughs> ja, med, med praktiske effekter, kan. sant? Ja. Ikke dette var så veldig mye CGI-varerulver på den tiden. Uh, I det hele tatt, nei. Nei. <laughs> Men, og det må vi nevner Silver Bullet, for det er som ikke har sett den. Ja. Mm. Det, det er jo liksom, basert på Stephen Kings sin Cycle of the Werewolf for alt det der, har det forholdet at hvis det står Stephen King's Silver Bullet, eller det står Stephen King, så tänker de dritt. Ja, ja. Eller så er det de liksom, åh, det må jeg se. Men uansett hva du tenker da, hvis du ikke har sett den, du må se Silver Bullet. Den er på min kortelist over de aller beste varefydene som jeg har laget. Ja, ja, ja. Så jeg bare, bare, vil bare nevne det, bare Silver Bullet. <laughs> ja, ja, ja. <tøk> ja. ja, ja, ja. ja. Og det, Rolling Thunder da, som den tredje filmen. Det er jo fordi at Han er vietnamveteran Og uh, ikke sant han, han, han skal jo ta hevn Ikke han sant Så det er en hevnefortelling Ja, ja, ja. Han, litt, ja. Og, og det er jo Andre estetiske ting I filmen Som jeg ikke vil Spoile da som, som er nesten Føles nesten Som omasert <laughs> Ja men det gjør det Uniformen og sånt Ja ja ja, ja. Vi kan se Okej, okay. men jag anför mig uh, pratar mer om The Faces, för vi ska verkligen feira den filmen egentligen. Kan bara gå haltligt starkt ut för uh, för mig ja, för mig vi då vidare. Jag vill Late Faces för mig, den er bli den går rätt till som nummer 1 på på listan av mina favoritfilmer. Det er blitt min favoritfilm i år alltså. Jag tror fortfarande min favorit är Joe, uh, ja. men um, den är på min topp 3 helt klart. Mm. Ja, men Late Faces är på min topp 3. Nej, nej. Det är bara att är enn holder fan liksom va og, og, og, og, Samme og ja. her. Mm. så bare når noe, når det kommer en sang sånn og som som, som som som treffer meg så som der så det er bare tomt for Ja, det gjør det, men det har vært et veldig Det har vært et bra film, men det har vært et veldig dårlig film Når det kommer til skrekkfilmer Ja, og vi hadde jo et, et fantastisk bra skrekkår i fjor ja, Og i år har det bare vært labert Det har det, den, det Noen av de beste det, altså, The Babadook Det er jo et mesteverk Jeg har ikke sett den her nå, jeg, den er på vei posten ja. Jeg har bare fått den her, jeg gleder så til se den De fleste som har sett den er enige om at det, altså, det er skrekk som det skal gjøres ja. Uh, så den er jo fantastisk Men jeg, jeg liker faktisk Late Faces enda bedre Fordi ja. Late Faces er litt mer uh, Min typ film på vis. Ja. Mm. ja, men jeg, jeg tror da det, The Babadook, den ender nok opp på min uh, liste Over de beste i år, ja. altså, det vil jeg tro Jeg bare har sett en trøring så mange ganger Og jeg ser, jeg, altså estetisk og alt sånn Så er det, det er min type horrorfilm og, Ja, ja Uh, og mange vil si at det er ikke en orofilm, men, men jeg er litt mer liberal ja, når jeg skal bruke det ordet da. Men nok om det, uh, før vi snakker videre om Blade Faces, uh, vi ikke bare prate litt om, om andre ting vi har sett det siste, for jo. det har jo blitt en, en greie vi gjør nå, jeg greier. Ja, det har så, det, det, det, det. Så jeg kaster bare ballen til du her, og så kan, kan ikke du begynne å snakke litt? Så. Jo, jeg, jeg har jo sett det Baba Duke da. <laughs> ja, ja, det har ja. jeg. Ikke uh, mm. snakk for mye, for det, jeg har ikke sett den ennå. Sånn, Nei, er akkurat det. Men det kan seg jo egentlig at... Alltså, checka trailern. Jag tror jag har hört något trailerpark på den nu med Nej, för den kom ut sitt andra blå. Ja, den nu egentligen. Um, den den er på många måter den, den har tänkt till fälles med med Game Model 12 och filmer som pansar runt och det doubles backbone på ett vis. Ja. För att du, du har det här med, med fantasi Og barn, men på annen, på ett vis så ser du i verklig storlek filmen från Mora sitt uh, sitt synsätt. Ja. Uh, <laughs> så, men men uh, Larry Fassenden då sin, sin habits, den har mycket till felles med den. Den har en del till felles med den uh, vändiga överlag. Ja, den ja, vändiga ja. över. Och Alfredsson sin landrette kom inn. Ja. Mm. Så det er en sån typisk skräckfilm. Uh, ja, så det där uppe så möter det ju verkligen mina favoriter egentligen och såna det är i realism ja. men med et sån uh, Litt sånn eventyr-element mm. uh, Altså The Babadook er jo En, en banebok-karakter men, men jeg skal ikke si noe mer Nei, jeg skal ikke si noe mer Jeg vil ikke spoiler den for noen Men, men det, det er en fantastisk film Og det er nok årets uh, Altså for mange så vil det nok det være årets besteskrekkfilm ja. Jeg står for at Little Faces er, er en kulere film men, men jeg liker begge to altså. Fantastiske film jeg to. Men jeg altså, sa The Babadook den kjøpte jeg på Blu-ray fra Australia Den er ja, en australsk film Den er ute på Blu-ray der nå Gå inn på ebay Mm. Ja 190 kr eller något. Eller bara finna en australisk nettbutik där de säljer Blu-ray så köper du bara därifrån för att Och det är zona 2. eller eller region B på Blu-ray Så du behöver ju få zona fri DVD spelare, visst du har en norsk TV-spelare eller Blu-ray spelare. Så kan du se den där. För om man har sett och vi se her Eller är du faktiskt sk färdig Steven Kings nya romaner? Och har ikke humør til å lese for tiden, så altså. jeg var sparen litt. Mm. Nei, jeg, jeg kan ikke si noe om den heller, for det er jo spoiler et men jeg kan si at det er en fantastisk bra bok, altså. Ikke, altså jeg var skuffa av den forrige Mr. Mercedes, likte det ikke det helt, at, men, men det her, det her var bra saker, altså. Ja, jeg har på du at det her er Stephen King på sitt aller beste, nesten. Aller, aller, aller, aller. aller, aller, aller ikke beste, sånn? Så jeg gleder meg veldig, men så, altså, jeg vil ikke forbinde den med den der råttende tiden jeg går igjennom nå, egentlig. Altså, late Faces og alt det der, så den nå, men det, det skal gå bra, ikke sant? Det skal, det skal gå fint, men, men bøkene krever mye mer tid og innsats, ikke sant? Så jeg må det, vente litt. Mm. Eh, noe mer du har sett? Ja, eh, siste podcast så snakket vi litt om Dawn of the, of the Apes, eh, men etter den så har jeg sett et par kylmer til. Jeg har sett eh, Starry Eyes. Ja, den har jeg sett. Mm. Sånn forrige helg. Ja. Og det er jo en, en skrekkfilm som jeg tror mange kommer til på lista over de beste i år. Jeg synes ikke så allverden som gjør om den selv, altså. Starry Eyes har jo blitt hype så altså, til de grader. Jeg var veldig, veldig overbevist sånn de første 40 minuttene av filmen rundt deg. Da var jeg veldig engasjert, og jeg var veldig imponert. Jeg var over skuespillet, over atmosfæren, og og det var litt mystisk også, foreløpig der, ikke sant? Um, første 40 minutter da var klart. Og Pat Healy din liksom Dean Keepers og, og um, Compliance og Cheap Thrills, ja, ja. blant annet. Han dukker jo opp og gjør en veldig, veldig, veldig uh, fin eller stuselig karakter, men alltid gøy å se Pat Healy. var veldig revet med da, de første 40 minutter, men det er savnet der. Det er en ordentlig god historie, altså. Jeg gjør det altså Filmen har noe på hjertet, men, men det, bare, det bare forsvinner føler jeg Det bare ender opp med at filmen bygger opp til bare noen pornografiske voldscener nærmest Ja, og slutten, nei, jeg føler den var bare, jeg føler den var så fortsigbar Ja, altså, liksom 50 minutter ut filmen, så ser du den slutten komme som bare ja, gulig Det er ikke noe rom for tolking eller noen heller Nei Uh, og det er ikke alltid det trenger å være det, men her føler det hadde vært fint Men det er en sånn type historie du har sett uh, tusen ganger før Det er ikke en vei til, til rikdom, eller vei til... Um, Fortun and fame Ja, Fortun and fame, ja. ikke sant? Uh, der du går over like, eller der du ender opp med å selge sjela Ja, ikke sant, det er det Men det har blitt fortalt så mange ganger før, og så mye bære Jeg, jeg føler så var det, det var bare for utsigbart Første 40 minuttene, da var jeg med. Og så etter hvert så ble det bare billig og teit. Selvfølgelig gode prestasjoner. Det var jo det. Som jeg sa, det er veldig mye bra ting. Det er mye å beundre og alt det der. Men det koker bare ikke ned til en veldig god historie. Det gjør ikke det. Jeg Alex is sorry, noen som spiller hovedrollen. Jeg synes hun gjør. Det er en veldig... Åja, for all det. Hun gir jo alt. Det skal ikke stå for det. Men det er kanske det mange beundrer med filmen. Fordi at... Den trekker fra David, tidlig David Cronenberg, ting som sånn body-horror-opplegg, ikke sant? Mm. Den trekker litt fra Polanski, den trekker litt fra Argento, ikke sant? Den ja. trekker fra så mange forskjellige ting, og litt fra David Lynch, jeg føler jeg. Oh, ja, Ja, litt sånn mm. Inland Empire, uh, Mulholland Drive. Mm. Og nyere indie ting, sånn som House of the Devil, føler och og, og, og, um, og er jo cheap thrills, faktisk. Alle de her tingene trekker den fra, føler jeg. Så där är det nog det många likrå att det är at sån mashup av så många ting men jag jag känner inte den den den fallt mellan inte bara två stolar men 10 olika stolar påminn mig då. Jag den även dräcker en del från Sylvester sin possession. Och possession har ju gud mm. jag tänkte inte på det heltid. Jag har den ja, ser det nu att ja, visst. Det mm. er ja, ja, ja, helt klar. Den har, altså, som du annerledes Cronenberg, det er body horror-element og sånt. Cronenberg så, så, så, ja. var nok det jeg tenkte mest på, ja. i hvert fall i myndelsen. Mm. Men, men på Session, ja, det må jeg si, det er jo en good call på den, så altså, ja. det er ja, jo helt klart. Det er en film som veldig mange folk elsker, altså, som ikke takler i det hele tatt. Ja. Um. Nej jeg har bare sett den der, Inge. Ja, ja, men jeg kommer aldrig til å se på Session igjen, altså. Og det er det mange som sikkert kommer til å se ned på meg for, men jeg ja. ingen interesse av det, altså. Jeg, jeg tror kanskje det var um, Sylvasky som snakket om, um, om ekteskapene sine som gikk i vasken. Det er en film om forhold som går rett og Så det er en film du burde se nå? Nei, ikke det helt. Ja, det nei, nei, nei. Star Wars var veldig forglemlig, men den kommer nok til å dukke opp på lister og sånt, altså. Enda The Yearlist, det gjør uh, den garantert har jo sett Midt en så vi sammen uh, Lobos The Arga Åja, oh, den likte jeg veldig godt Det gjorde jeg den, USA så heter den Game of Werewolves Og, og England er det Attack Of the Werewolves er, jeg, tror jeg. Så, mm. uh, jeg bestilte den fra, fra Spania Spansk Amazon For å få det original coveret Jämt kul ja. Så jag ville ha den. Jag ville ha originaltiteln. Og den hade engelsk text eller visst för spanska men det är <laughs> aldrig vanligt. Så det måste ha. Men men igen när när vi Varulv podcast här nästan. Den missnar jag ju jag kan inte namna oss något här Bad Moon. Rundt, ja. Och det vi jo litt om Silver Bullet. Ja, ja, men vi snackar om Bad North Credit för att det är at, så himla demble och hopp du som en bra varefilm. Ja. Og den er ikke så bra. Men den er ikke litt bra. men det er fordi, det er som... nei, det er fordi det er... jo, den er litt bra. Den er litt kul. Ok, jeg så, jeg så mm. den. Jeg så den opp fra et par. Men den vareruven ser. Mm. ser jo jævlig stygg ut. Og... Ja, men det er dårlige CGI-effekter der også. Det er mest CGI, faktisk. Er det det? Ja, det det. Ja, ja, det. ser ikke bra ut. Jeg husker at det var noen klipp som skremte meg litt. <køk> ja, det er helt Og det er et kul koncept mm. men det bare, det føles som en Dårlig, dårlig TV-film, altså. Ja, ja, ja. Men jeg tenker på det som en, det en fotnot i filmhistorien, og i varulv-sjangeren, Men så er det litt rart at den blir holdt oppe, det Ja, men det. når, den kom, om, ikke, når altså. den kom ut, så var det den og, og oppfølgeren til den, American Werewolf in London kommer ut som ja, American Werewolf in Paris. Ja, den kom ut og... Og det er i hvert en piece shit. Ja, den kom ut vel år etter Badminton, tror jeg. Ja. Og den, den der var det jo... Der så det vel CGI varulv for nesten... Ja, det var också. Altså, så ja, den har fuktigt Så du hade de två, ikkärsett, ja. och det det var ju för mig så dog soldiers, ikkärsett. Ja. Och så tinte ju snaps, mm. och så var vi ju lycklig och fick två ginger snaps upp mm. Men mitt uppe i allt det så kom väl vad det cursed till Crimson som jag went fucking piece of shit, altså. den är det. Mm. Men, men det som jag tyckte var med Lobos diarga de är det att det är faktiskt en bra vakfilm som jag inte hade hört. Nei. Nei, jeg hørte på denne filmpodcasts uh, Killer POV uh, Prate jo utelukkende om skrekk da Men der var en av de som nevnte uh, Lobo Stiaga i en uh, Eller han kalte den for Game of Werewolf ja. var amerikaner, kan, ja, ja. Han, han hadde sett den på en filmfestival så de, Hæ? Og så gikk jeg bare og googlet det så, så leste den Og så bare, her må jeg se Og så bestilte den, og så satt jeg Vi satt oss ned og Ja O det er jo en skrekkkomedie. Passe oh, ja, ja, ja. halv så oh, ja, ja, ja, ja. den, den er egentlig skummelt. Den handler oh, ja, sånn der i stemningsfullt se og sånn og litt sånn. Den er spennende til tider, men den, den, er, si, den, er den er ikke sånn skummelt, Og så er jo the best i filmen, er jo ikke var den heller. Nei, det beste jeg, jeg. filmen er jo det er jo karakterene det mm. og, og de, er, de er så charmerende altså. Og igjen, jo, som vi snakket om Late Faces Og skal snakke mer om senere det, det her er jevnt over voksne karakterer da, det, det. Som, som bare ser ut som vanlige folk Og liksom skjegget og litt overvektig Og litt kjusket mm. Det er så gøy å alene, se Han egne <laughs> Barnomsvennen til hovedpersonen Nei. Det er jo nesten ikke damer igjen i landsbyen Så han har jo en ting for sauer Og <laughs> <laughs> det lite veldig subtilt. Ja, ja, ja, det finnes ikke. Men, men jeg minner meg jo veldig om, om, om Edgar Wright sine ting da, på sett og lyst. Ja, den hadde... En enda litt mer harde utgave av, av humoren i Shaun of the Dead, blant annet. Ja, men det er en sånn type film da. Mm. Det det. Hvis jeg synes her Shaun of Dead, så er folk er veldig med på det. Ja. Attack the Block, ja. uh, sånt, uh, The Grabbers. Grabbers, den deniske, ikke og jeg, altså til og med helt tilbake til sånne ting som Tremors, ikke sant? Liker ja, ja, ja, ja, mm. du de greiene der? So, ja. Og kritter seg, for faen. Men, ja, ja. Det er, Liker du de tingene der, ja. så kommer du til å like Game of Thrones. Selvfølgelig så det er en varulvkomedie, men det er sånn som Dog Soldiers. Ja. Mm. Men, men det, som er med, det som jeg vil si om Lobos Diaga er det at varulvene er, er kule nok, men det gir litt trekk for det at det er veldig mange vareleverare. Ja ja. Det og, og, og du ser ofte at de, de går helt rakt i ryggen. Mm. Og, og av og til så de jogger de jogger, jeg, jeg jogger som mennesker. Det är ja, något så tänkte jag av och till på jag tänkte Fox i, i um ja, ja, Teen Wolf Ja, eller så bare sånn som sånn, sånn Bigfoot nesten. Ja, faktisk Så jeg var av og til sånn, ikke jogg da, ja. Ta dere sammen, det, det er akkurat mm. jeg, litt, jeg må gi men, litt trekk for det Ja, nei, men det er bare praktiske effekter, det er ikke CGI-tuller Det er noen kule sånn. cool transformation scenes Ja, det og det, de var veldig stilige Men det som virkelig filmen har å komme med Er bare en, en veldig fin stemning Småbestemning Småbestemning, og, og noen fryktig charmerende karakterer Og en veldig god kjemi mellom karakterene yeah och mm. och och väldigt i actionscener. Och så altså, har den en här i gamla Jeepsi Curse. Han ja, ska gå lite bak til Ja, det går. Ja, rett til det tillbaks till Devil för mig. Sen så den familje ja. som hänger över hur personerna så, så hvis du gillar sånt god gammaldags traditionell vare eller vistare ja. så har i Lobostia awardare. Ja, och så så sporen är viktig så här en spor i en rein slapstick av det här, inte så här. Så man säger alltså den er den är tight på sätt och vis, men på en god måtta då. Mm. Ja, så, ja, ja. Og den här så jag menar att jag likter den kämpegrundt alltså det gjorde. Så det var väldigt moro att få se den. Ja. Det er alltid gör något upptagen film ja. som du verkligen burat sett. Så det är sån ah, shit den ska. Ja, och när folk snackar om, om, om kule om kul och du ser Dog Soldiers eller Late Faces eller The Haunting och allt så sätter det ting i kontext eller Ginger Snaps. Mm. Men allihopa ja, väl den den er, ikke, den, den, den, den er noe annet, det er en komedie, ikke sant? Jo. Og alt tar sin plass. Du kan kanskje ikke sammenligne dem, men skal du snakke om bra varefilmer da, så må du faktisk koke det ned barnen for å filme. Og Lovo Stjarga, den, den kan du nevne sammen med... med du kan det. Jeg er veldig glad for at jeg endelig har funnet en ny varefilm, altså nå har jeg jo to faktisk, Clayt Faces og, og Lovo ja. som jeg endelig kan nevne. Fordi at jeg, nå kan jeg endelig anbefale en ny varefilm til noen, eller to nye varefilmer. Ja. Og, og vet du, det skal bli spennende å se om Altså, når blir neste gang noen takler denne sjangren på en, på en så god måte som, som for eksempel Late Faces? Det står nå, og lenge må vi vente nå, tror ja. du? Jeg trodde faktisk at jeg skulle få se praktisk, en praktisk transformation-scene ja. igjen. Nei, ikke heller, egentlig. Jeg hadde ikke trodd det. Så, så det var veldig deilig. Du har jo hatt en i Harry Potter, eller i Underworld, som ja. er bare CGI. -er. Men de, de, altså de filmene, det teller ikke. Det er ikke noe mot Harry Potter, men for det om det er bare alt, det, det teller bare ikke. Det, det er ikke en del av kanonen holdt på å si det, det var noe helt annet. Ja. Ja, så jeg gir Svarlig, det igjen. Twilight er masse... Ja, men det, igjen, det har heller... Nei, nei, nei. Jeg, vil, jeg, vil, å, jeg vil ikke tenke på at Twilight eksisterer en gang, altså. Jeg vil ikke det. Så, um, men det kommer ju faktiskt alltid någon vargfilm hela tiden. Och det var en helt utan något som heter Wolves till ja, altså, men den ser lite sån Twilight ut ändå. Den det det dessvärre. Men Steven Mackaty er hade hade den kaxna teenfilm hade vi uppgraderat. Alltså det för vi uppgraderat den till att handla om vuxna folk. Ja. Og sånn, så kunde jag bli ganske bra. Det Ja, eller å bare gjort den ännu mer gritty mm. Så hade det säkert varit kul. Ja. Så jag tänker kanske gjort den i lite mer i on som när Dark till exempel. Vet du nå? Drept for å se en varulfilm som handler om en sånn klan med omreisende varul, det var akkurat sånn vampyrklanen i dag. Ja, det hadde vært helt det kult. Det er Kanskje vi må lage den selv? Jeg oppdager faktisk... <laughs> ja. Nei, men det, det, er jo, altså, mm. det er jo noe vi, vi har vel faktisk... Det så godt som skrevet et varulfilm, faktisk, men det på museum som det går eh, før eller sånn. Mm. Eh, det er en pipe dream akkurat nå, dessverre. Eh, jeg oppdager faktisk en varulfilm til, fram 1993, Stemmer, det er så treilere enn the Moon». Ja, ja, en Western-film. Mm. Western Gotisk. Uh, Gotisk mm. Western-film. Uh, den, den så faktisk ganske bra ut. Altså. Den gjorde det. Jeg vil kjempe se den. Ja. Men, men den er jo selvfølgelig ute på noen streaming-tjenester. Ja. den er ikke... Den er, -er. ikke den, du kan ikke se den på YouTube, så det er det du må gjøre. Jeg har funnet Du må gå på eBay, og så må du bestille en VHS. Mm. Jeg kunne ikke finne en ny her heller. Du, jeg måtte ta en brukt VHS, så 200 kroner... I frakt, 200 kroner for VHS-en, det er liksom... 400 kr från försättan. Så der, det är det jag tappat sikt. Men, ja. men som mm. den var för så så kommer skje, altså. mm. det efter sig också det göra. Eh uh, okej, okay, det var Lo i Arga. Eh uh, är det nog mer vi vill nämna för jag bara plöjer oh, ja, nu alltså. Så SH um, ehm ändlig så jag såg inte på kino för att det ja sommaren min var liksom sånn. jag jobbar eller jag jobbar så var jag i Spanien så där. Så jag fick Apes, ikke Men jag fick jag fick X-Men heller. Nei. Men då fick jag ju sätta X-Men, X-Men på Blu-ray. X-Men Days of Future Past ja. och den skulle farmar heller inte alltså. Nej, eh eh så den <coughs> det klarar. Jag såg den av för anestesia. Um, ja. Och var ju helt med i de första 10 minuterna. det blev lite för mycket Matrix sagt det på min del. Men så bynt det Og då. Och Logan går tillbaka i tiden och allt det där. Og da bare filmen, jeg bare rev med, altså. Mm. Scenen i Pentagon, og når, når, når Michael Fassbender dukker opp, er jo ikke sånn det. Jeg bare, jeg, jeg, jeg digger meg, altså, jeg må si det. Jeg synes den var veldig kul, veldig underholdende. Og det er jo gøy å se castet fra First Class, og de første tre X-Men-filmene forente. Jeg synes det var gøy, jeg synes. Ja, det var det jeg skulle til å si, at jeg har, har faktisk ikke sett original X-Men-castet siden jeg har lest den, leste nei, den. Nei, det Så, Og det var ikke av verdens film det heller Nei, de Jeg to er første forstår. er veldig, veldig bra De O jeg liker ingen av Wolverine-filmene heller Nå kan jeg bare se vekk fra dem For Days of Future Past De gjør jo, så de gjør jo bare de om til doglige drømmer <laughs> Men det gjør de vel med alle X-Men-filmer Ja, egentlig de Hvis ja. du kan de, kan de, vi, se det det skal se stål på det, så gjør de det ja, Det er jo paradoksalt, ja, er, egentlig Men det er det som er med tidsreise se, ja. det er det, Som vi ser i Looper liksom. Fries your brain like an egg <laughs> Det er det, de. det, er det. Hvis du tenker for mye på det, så er det Hvis de skal lage en ny så en film som må de jo sette den etter Days of Future Passes, den fremtiden Logan skaper nå. Er det 20 ganger ju eh, Jackman har suttet opp for å Logan? Eller? Nei, det er jo kanskje sånt, tenker jeg. Jeg er ikke sikker, jeg. Ja, det er noe sånt. Det er tre ja. filmer To Wolverine-filmer, og så First Class har han en scening. Ja. Og så er han jo i denne her. Ja, ja. ja nei, det begynner å bli litt for mye av det nå, men jeg likte mm. Logan veldig godt i denne da. Ja, og det som er, det som er fett her, jeg vil ha at han... Han kan bare føre deg sammen. Ja. For han er jo egentlig... Det blir jo sagt du har sendt tilbake feil mann. Ja. For han kan jo egentlig ikke gjøre noen ja. Du ser på slutten, når han prøver å angripe vi har sendt inn. Ja. Han blir jo bare kastet ut i vannet. Ja. Han, han har jo ingenting å stille opp med. Nei. Så det, han, er, han blir sendt tilbake for å føre sammen Magneto og Xavier. Ja. Ja. Så, så han... Ja. Han er litt impotent. Der, han, er, han er han er totalt... Han, er, han har ikke engang stålkløer. Nei, han har ikke det. Han er de gamle kløene som... Han må kunne oppstå nok tilbake at han ikke blitt Den Wolverine vi kjenner han sånn Nei, han er ikke det Så, så egentlig så er han ikke no Terminator i det hele tatt <laughs> Nei, ikke, han er ikke det Nei. Så jeg, jeg synes det var veldig, jeg, veldig jeg synes det var et interessant kapittel i X-Men-saga Det var gøy å si Singer kommer tilbake Ja, ja, ja. Mm. Så det var bare gøy å se altså, det, men, det er jo en cast De har fått i first class og ja, Så det var gøy å se De to cast av dem sammen Altså jeg er ikke en vo voldsom sånn Tegneserie Eller superheld Jeg er tegneseriefyr Jeg var ikke ja. en superheld fyr Men X-Men er en av de få Franchise jeg digger da Så for meg var det her en sånn og en ordentlig godt, godtepose En film da for bare, ja, Det var jo det ja. Så det er bare veldig gøy den, det, det er, I år er det ordentlig bra Å få blockbuster Så den er ikke blant de aller beste ja. Men den er virkelig, virkelig en solid blockbuster Ja, den er glatt på topp 5 det er jo Mm. Men, men ok uh, då, Det var X-Men First mm. Nei, ikke X-Men First Class uh, Days of Future Past Jeg går i sur nå men -Men. <laughs> -Men. Ja, uh, Skal vi se, og oh, har jeg sett da? Jeg skal bare fatte mig kortet etter Fordi at jeg har bare sett uh, Bortsett fra Lobos Diarga og, og Starry Eyes Så har jeg bare sett gamle ting på nytt Eller altså ting jeg har sett før mm. Så jeg, jeg fikk sett uh, Her for en uke se Så så uh, McCabe and Mrs. Miller på var et sånn lykketreff Jeg bare satt, uh, satt uh, Deprimert og forlatt mitt på natta Og bladet seg gjennom TV-kanalen Og så kom jeg inn på TCM Og så hørte jeg Leonard Cohen som sang så, Åh, det var introen på McKay and Mrs. Miller Og da var det bare å slenge på bordet Og bare lene seg tilbake i to timer Og bare, bare nyte den da Det var en av favorittfilmer mine Ja, helt klart ly Lyriske og, og, og me Melankolsk westernfilm Som jeg har eh Robert Altman sin bästa film måste vara med. Warborn Bates sin bästa rolltolkning och då ser det bara det er bare en, av, en av de bästa filmer jag kan tänka mig alltså. Eh så den SOA igen så så eh The Graduate the Weird så ja. Mm. Eh Forgotten Accumula. Den är jätte jättekul alltså. Uh, Fuglsbrakne Volsbalett <laughs> som bara är sånt kärlehetsbrev mm. till till til Sergio Leone, är inte sant? Två til... vitt skilda westernfilmer, båda är revisionistisk. <laughs> det är om kan... är det de spaghetti western normalt, så Ja, mm. men det det det det som er no med många sån hommage filmer så så hänfaller det nästan till parodi Ja, det gör ofta det. Men men men det grubblade eh or Bad, uh, the and uh, the where then I den er jo helt sin egen greie mm. Samtidig som at den følger nærmest Samme type oppbygginger Som The Good or Bad Den er helt sin egen greie jo samtidig For det, det er de, de tre som jakter på samme ting Og så ja. på slutten så blir det et siste ja, ja. Showdown så. Ja, ja. så den følger jo uh, Leone sin film i grove trekk, uh, mm. Men den har, har som i charm skjarm uh, På sin egne premisser ja, Jeg husker vi så det på kino ja. med, Da det lo mye og mye skrek, ja, ja, Det er kreppmålet og så er det jo det at den er, den er jo, for det om den har en sånn nærmest feel-good-vibe til tider, ja. så, så sparer de jo virkelig ikke på volden. Volden er grafisk, og den er blodig, ikke sant? Mm. Men, så de har ikke holdt på noe av det heller. Men, men så er det mye humor da, det er jo ikke sånn som veier opp for det igjen. Så, nei, det er en kjempe, kjempebra film, altså jeg er veldig fan av den. Og så så jeg jo, det er en film jeg snakker om så mye, men jeg prøver bare å studere den filmen egentlig, så jeg så jo Larry Fesson sin Bendigo igjen. Og bare for en sammensatt film det er altså, og så mye detaljer, og hvert bilde i filmen er gjennomtenkt. Det er så mye, og han eksperimenterer så mye, og det som så mye innklippsbilder, og det som så mye stemning, det som så detaljer, jeg bare er helt satt ut over den filmen altså. Og han, sier, han sa selv en gang, ikke en perfekt film, men det er akkurat det det er, det er en mm. perfekt film. Og, og det Larry Fesson gjør er at ikke bare er han en fantastisk historieforteller, men han er jo en, en stor kunstner, mm. og han klarer å forene de to tingene, og det er bare kjempeimponerende. Altså. Ja, så det er egentlig det jeg har fått sett i det siste også. Altså. Ja. Mm. Ja. Men då kommer vi jo egentlig bare gå tilbake og bare geek ut over Late Face, <laughs> egentlig. Det ja, vi prøver annet. å holde litt spoiler, eller skal vi jo kjøre på med spoilers? Eh, nej, vet du nog. Ehm, jag har ju inte så lust att spoilera filmen egentligen. Ja, jag vill hålla det spoilerfritt. Jag är lite rädd folk så sen ska ska kunna كوسa allike my som det är. Ja, ja, helt klart. spoilers. Men har du sett trailern så är ju egentligen uh, mycket blir splitspoiler där du får ju se varuvarna där du du får väl till och med nästan se vem som är varuvarna där, det inte sant? Sånn det så en big deal i i filmen For för de visar varuvarna i løpet av 15 minutter. Ja, du, close jeg, up. Close up. Ikke sånn, du får ikke studert de sånn men nei. du får se de i verden godt nok. Du men du får ikke noe tvil om at det er en varum. Nei, nei, nei. Det er du ikke i det hele tatt. Men filmen er jo resikert av Adrian Garcia Bogliano Ja. Av Miwa. Jeg likte jo begge to å her komst i Delen. Så kommer vi til 2012. Ja, jeg likte den veldig godt. Nei, hvor er det? Jeg så det. den i fjorhøst, mm. tror jeg. Ja, samme her. Den kom på DVD i Norge ja, i ja. oktober eller noe sånt. Ja, noe sånt. Mm -hmm. Nei, den, den, jeg likte den veldig godt. Samme her. Den eneste filmen jeg har sett han. Har, han har jo Cold Sweat i 2010. Og oh, I'll Never Die Alone i 2008. Ja, det kan stemme. Mm -hmm. Og så har han jo med på The ABCs of Death. Den Quire". første, ja. Den kom jo til Så da hadde både den og Herkomst i Devil i 2012. Det vil jeg si om ABCs of Death-filmerne og VHS, det er blitt om det de er veldig bra bestandig, så er det blitt en sånn fin greie for mange indirestikjører der. De får den lille oppmerksomheten da, og de får den lille busen gjennom de filmene. Det, det er veldig kult. Det er veldig mange bra folk som har fått ett lite sideprosjekt med de filmene. Det er det. Jeg og det liker jeg veldig godt. Til og med vår store helt Larry Fesson hadde jo nå akkurat en, en kortfilm i ABC's of Death 2 Som ikke har sett det nå heller Nei, Og Aaron Warhead og Justin Benson Som vi snakker om veldig ofte som lagde Resolution De har jo nå en i uh, i v VHS Viral Ja, Så. må se begge de to Jeg merker jeg sitter mot Viral Men må bare se den Jeg skal se ABC's of Death 2 bare på grunn av festen jeg skal se VHS mm. Viral bare på grunn av Benson og Warhead Så, mm. Sånn er det men Borgliano, ja, og det som er kult med han nå, han, han er jo allerede i gang med en ny film nå i Meksiko igjen, da. For det er helt konstitabel, og de to uh, filmene som kom før, de er jo alle spilt inn i Meksiko. Så Late Faces er jo hans første engelskspråklige film, da. Ja, men han er bare fire år eldre enn oss. Han er det. Ja, og han, er, han ble født i, uh, i Madrid, ja. i Spania. Ja, mm. det så nei, det er artig, han er jo sånn 34 år ja. jeg, skulle, jeg hadde aldri sett intervjumann Men det kommer ut et nå i høst Et sånn 20 minutter langt intervju mm. Og han, han minner meg litt om uh, Han er litt som Gjelmour Adel Toro Faktisk Bare litt uh, Litt mindre Hva skal du si Han er litt mer Litt uh, mer Jag tror han inte mer gillar de tingar som är in your face. In your, ja, det är han, ja. han, han han är nog mer laid back, lite mer genert egentligen han är, men men jag tror han har ny film som kommer ta väldigt mycket sex så Ja, tror han är väldigt glad i italienerna faktiskt. Jag det speciellt sig i härkomsten där vad jag tror nog det som är alltså jag tror kanske Bogliano är en för mindre eller är lika mycket bättre som regissör. Enn jeg liker han som manusforfatter, egentlig For her kommer det til Det er, altså, det er vel en veldig kul film, og den skremte meg Men så er det ting i manuset som jeg sliter litt med Jeg føler ikke det er helt um, Jeg føler ikke det er helt uh, Fullbrakt nærmest ja. uh, Men Slate Faces er jo skrevet En karl som heter Eric Stoltz, tror jeg mm. Ikke, ikke fyren i Pulp Fiction men, nei, nei. nei Men, men, men så, Han har skrevet bare et perfekt manus da. Han og Borgliano viser jo, i er jo Igjen at han er en kjempegod Resterkjør Det mm. så han sin første engelskspråklig film også. Ja, jeg sa det mm. Mm. Så, så det, ble det ble jo en utfordring for han det, jeg, Er du gal? Mm. Og, og, og greia lærer jeg Det er altså hvordan det her Jeg har vel forstått det sånn som at Det manuset er noe han fikk tilsendt Av Dark Sky Films jeg Ja, Dark Sky Films De hadde jo de hadde hatt det manuset liggende en stund Ja, og de hadde vel lyst til å lage den Og de hadde lage den med Nick Dimitri ja. For Nick Dimitri var jo kul i Stakeland Ja, de, de, de produserte den ja. De så fortsatt han i den rollen Så ble Larry Fessenden Han ble jo introdusert for manuset mm. Og så begynte de egentlig sammen å jakte på en resikjør Ja, og Fessenden uh. er jo en, en vittig stor varulfer Og han har jo prøvd i årevis å lage den her Marvel uh... Ja, We're Wolf at Night ja. Ja, mm. Han har jo prøvd han... å lage den i årevis ja. Så, så når, han, når han leser det manuset Det, det, det leser jeg Fessenden skrev at han var ganska mesynnlig. Nej, tror jag inte att Texar reser den här själv egentligen. Det kommer. Eh, men han sa jo det i samintervjuet faktiskt att hvis han skulle lage en varupuls så ville den være den ville anledes. Ja. ja. det det var det. For det her er ikke er nok ikke hans sin typiske stil det här där är det inte Nej, det ikke inte som det är inte som i humor i filmerna till. Inte när det är altså. de re realistiske ja. Men jag köpte det genom inte hur med fässen At han har bragt mycket till bordet här alltså. Han har det, det var Hansen kontaktat uh, Kurtzman Robert Kurtzman ja. som lagde varulven. De andra praktiska effekterna var inte curbsmen som tog, men hon altså, var allt tok på av design det han som står på transformation sen. Ja, det. Er det. Ja. Men uh, görjer de och ja. det andra tingarna har fått ta menar. Det har ni de folk så kan fixa liksom. Det har ni. De. <laughs> <laughs> det är väl de ja, ja, ja. <laughs> ja. Men du tränger den, kar med affanning på lagna såna. Men men spör du mera. Alltså nu har jag jag har nettat men men jag vet ju aldrig at alltså Curtis uh, men är en legende. Altså, du kan sätta han sammen med Rick Baker och Tom Sevini og och uh, uh, Stan Weinstein egentligen alltså altså, har så olika ting de gör alltså någon är ju makeup artister og andre og effektmaker og, og noen av de er jo begge deler, ikke sant? Så, men, men, men Kurtzman er jo, er jo i samme liga som de gutter der. Ja, det er, det er. Kurtzman er jo kjent for Evil Dead og Army of Darkness. Spesielt Army of Darkness. Mm. Jeg tror det var, det var virkelig der han, han, han og oh, oh, er jo från From Dusky Dawn. Han jo, gjorde jo han jo, det meste på, faktisk. Han uh, gjorde på uh, From Dusky Dawn, ja. Så, så han, jo, han hadde jo historien. Ja, stemmer det Tarantino skrev manus av Stemmer det Men han gjorde Han var på Beholdtep Ja, ja, ja men jeg, jeg vet ikke hvor var sånn special effects make-up jeg tror han var sånn supervisor der eller sånt. Men, jeg, når... men, men Larry Fesson Møtte han vel på Jugface? Ja, stemmer Men Kurtz Men det er litt moro å se Hva han har, han har med Han gjorde Han var jo uh, Han jobbet på Tremors ja. Creature effects Yes Men det var art crew Står det Ja, ja Og special make-up Effects på Army of Darkness, som sagt. Pumping Head 2. Au. <laughs> ja, ja, ja. men han har vært rundt, altså. Han oh, har jo creature effects på Evolution, som du sikkert ut han med på Cabin Fever. Yeah. Og faktisk eh, effekter i hulken. Til Ang Lee? Ja. Oh, okay. no, well. Ginger Snaps Back. Seriøst? Ja, faktisk eh, designer. Special make-up effects and werewolf animatronics Wow, for jeg så, jeg på Gyntry Snaps var jo den i Late Faces altså mm. Ja, ja, samme her Veldig kult hm. Så han, han har vært rint, altså ja. Han, ja, ja. Men make-up depart, department, den, det er den lista der som er veldig lang ja. Så han jobber jo akkurat med Clement Smithe ja tusk. Mm -hmm. Jag lagade inte han Valeross uh, grej. Jo, jag jo, jo. jobbar på Chelsea Rustan i jug face som du nämnde. Special makeup uh, makeup effects. Mhm. Mm John Boycity and the ja. woman. Men men jag jag det at att att fessen klarte att få curtsen uh, på den här filmen verklig gjorde filmen på sätt och vis ja, ja ja, för den altså, filmen. Alltså filmen eh grundlag i filmen är De Michi sin uh, rolltolkning og det er väldigt solida manus, ikje sant? Mm. Men hadde ikke du hatt de her fantastiske varelof-effektene til Kurtzman, så hadde ikke filmen funket heller, ikke sant? Nei, nei, nei. Åh, det er så mye her. Det, det, det er irriterende mye. Og så er det sånn fra, fra vanvittige storfilmer til... til det helt obskure. Ja. Men han gjorde jo en special makeup-effekt på In the Mart of Madness. Ah, herregud. Han gjorde på Pulp Fiction. Uh, ikke sant? Nå har no, han nevnt Arne of Darkness to ganger, så han kan han nevne den tredje gang. Uh, Misery ja. i 1990. Ja. Uh, han var på, han var på mange, på Halloween 5, Nightmare on Elm Street, The Dream Child, uh, Skal vi se, Fantasen 2. Åh! Oh. Altså, of the Creeps er faktisk den første, og Evil Dead 2 en andre film han på. Ja, mm. ok. Men da har vi jo egentlig vist litt hvem landet ligger her. Ja, og Skrik. Ja. Og, eller Skream, uh, Vampires. Ja, ja. Og så altså, jobber han med Ramey på dramafilm en simpel plan ja, Veldig bra film The Faculty The Green Mile Jeg ja, er ganske imponerende Men det her det er tydelig at det her kan du gjøre i hele dag <laughs> ja, Så jeg tror vi må kanskje bevege oss vi. <laughs> men det er bare litt mordelig å se hvor viktig Kurtzman har vært da. Ja, altså det var jo det jeg sa Jeg nevnte jo Tom Savini Jeg nevnte, jeg nevnte Rick Baker Greg Nicotero Greg Nicotero, ikke sant mm. du, Han fyren her er jo <laughs> han, er, han er i den ligaen sammen med de da. Så det er jo kjempefyrer yeah. Og, og som jeg sa, jeg føler han er en av hovedgrunnen at filmen her ikke faller på ræver. Ja, han er det. For hadde denne hatt varelobeffektene som du ser i Lobos Diarga, mm. hadde ikke denne filmen funket. Den hadde ikke det. Eh, det, det er greit, for Lobos Diarga fall, kan falle tilbake på at den er korn i er det, Ja, og alt annet er jo kjempebra i den filmen. Ja, det er det. Så det spiller ingen rolle. Og det er jo alt annet i Late Faces, mm. men i Late Faces er ikke humoristisk på den måten. Og du er, den er alvorlig da mm. du er nødt til kunne ta varene på alvor ja. Ja, ja, ja. Så det er veldig viktig Prate litt om Nick the Meat Show egentlig Bare for at den rolletolkningen han, han, han er jo nesten i hver eneste scene mm. og, og, og det å spille Altså eh var jag lite tvivl för att Darkside films de älskar Audemichi och hade ju jo jobbat han spelade ju Mr. Heathcliff som Heathcliff snackar vi om hele tiden. Ja det är se så ser den igen. Ja ja ja. Jag kanske på honom. Det var kul, jag är heller rör. Men oavsett och jag älskar Heathcliff, jag älskade mycket Heathcliff så att få han i en ny huvudroll nu då det är ju bara julaften i sig själv. Mm. Uh, men, men og bli han nok kvalitetsvirer for at Demitrij er jo ikke så gammel. Nei nei, han er ikke det. Han er ikke det og og, og han er overveldigt sprøk og veldig fysisk. Jeg mener han er jo hvis du hadde hatt hvis du hadde klonet 3T av så hadde han fortsatt vært sterkere og sprekere, ikke sant? Så, så, så det er liksom det. Så jeg ser det nå, men, men jeg synes han spiller ganske skrøpelig, altså. Og, og, og han er jo blind nå. Jeg mener, jeg veldig imponerende, hvordan han har tvingt seg selv til å ikke fokusere på noen ting. Han sa det, jeg leste intervjuet, han, han i begynnelsen der han, han forberedte seg til rollen, så tok han bindet fra øynene Og prøvde å gjøre ting hjemme Med bindet fra øynene Ja, var det ikke sånn han lagde kaffe? Ja, det var han særlig på alt Og bare jævlig Og så etter hvert så fatt han ut det At det enklere måte vil være Å aldri fokusere Og, og jeg så aldri han for eksempel Men han blunker aldri Gjennom filmen Altså, selvfølgelig så han, ja, vil... ting, har jo, ting har jo blitt sikkert fikset på I polsbrunnen Ja, ja, ja Men, fy faen altså, han har gått inn for det her altså. Han har det Så kroppsspråkene sitt Er jo påklagelig Det eh så tillräd aldrig på att Ambrose är blind. Jag vet det är väldigt obviousna. Men men som du säger att han är väldigt skörplig eller att han att han, at han verkar skörplig. Alltså grundat han, han han verkar ja. eh uh, av og til, det. För han, han er blind og han mister fotfäste av det mm. och han vet gärna när på väg. Men det gör han var sårbar då ja, och ja, det gör det ja. gjør, det, det att han måste slåss mot var el varal Mm. extra spännande. Men han kunde gått vart det som var en fysikern, alltså så god. Han tar ju pushups, de kan det kanske som en galoarna. Var kväll, han är ju jättegod form ja. och det ser du i Ria scenar, han han han dreper ganska många varelser. Han sparkar, liksom. han, altså, han, ja. han så så han sparkar. Och han brukar skjuta vapen och det är ju tydligt att han har en väldigt han träffar ju, Han har en han han brukar Ørapparat. ørapparat, ikke mm. sant, for å kunne høre henne tingene og alt mm. sånt, ikke sant men, men jeg mener fyren er jo han er jo farligere enn en, en ganske mange uh, folk altså, han, ja, jeg mener han, han klarer seg på egen hånd altså. han, ja, ja, det er du ikke noe tvil om i nei, det her det, det, det er verre stilt med Elvis i Bubba Holtap også, det er jo det mm. det at de klarer å hamle med, med en mumien altså, ja. de skal være glad for den mumien hadde det vært en vareluft, så hadde de slitt ja, det hadde slitt veldig <laughs> det hadde de ikke blitt noe nei, men um. Men ne, vet du hva som er skummelere, en varulv eller en mumi som vil suge sjelen til ræver ditt? <laughs> det ikke, det. Nei, det vet ikke jeg. Nei, men, altså, da går jeg for mumiene, ja. uh, altså. Altså varulv har pels og alt som har pels er på en måte litt gøy gjør, på sett og vis. vil kote, da. Ja, ikke sant? du vil kote, da. Ja, ikke sant? Hvis du vil kote, da. Ja, ja, det är det er fint. Men men no no, jag en del om filmen, men jag ändå är jag kan inte om plot i filmen. Men då eller men han nämnde att Ambrose med Vietnamveteraner och han och kolan han sa har gått bort för en stund sen. han sitter då alene. Han sitter alene sammen med den her föregunden sin og, og, Shadow. Ja, Shadow. Hmm. Uh, fantastiskt fin bikörsen. Jag oh. smälte med en gång så var den bikörden. Den den hade karaktär och så där med sig. Ehm. Och filmen börjar med att att Sven kör han till Crescent Bay där till det här retirement community. Og första kvällen där så blir nabo damer angreppor. Da. Og det hører han gjennom veggen. Og han blir jo livredd, for bikkene blir jo helt fra seg. Og han hører jo alt som skjer, ikke sant? Ikke bare hører han, hun bryter sig in i hans leiligheter, og, ja, og angriper bare han og bikkene. Ja. Mm. Og etter det her, da, så dukker jo politiet opp, selvfølgelig. Mm. Og um, da han etterpå. Og, og sier at det her skjer hver eneste måned her. Det, ikke, det skjer hver eneste måned. Crescent Bay mm. ligger på kanten av en enorm skauk, og det, det, liksom, det er bare dyrt. det Det kommer ut å angripe. Dere må bare holde dere innen deres. Ikke tenk noe på det. Bare holde dere innen deres. Så det er her, ikke sant? De har ikke tenkt å gjøre noe nei, de avskriver det. det folk som sier du er, oppsett, så de, ikke bruker noe det, ressurser på det. De er ikke prioritert, det, ja. ikke sant? så kan du da velge å kjøpe det som publikum. Eller du kan si, nei, jeg kjøper ikke det. Men jeg kjøper det i hvert fall. Altså det, det, du bare, filmen er så engasjerende av altså at du... Filmen er veldig praktisk. Og så altså, den er sånn... Den bare... Du, den bare Tvinger deg til å godta ting ja, Dmitri sin karakter, Ambrose Han er veldig sånn, han tviler aldri på at det er varelver Han bare hører, nå må, må jeg ha fullmåned Det skjer hver morgen, altså, er Det er fullmåned, okay. så han legger det bare sammen med en gang ja. Og det er jo ingen som har tenkt i de banene Så men i hvert fall etter så finner han ut Ok, jeg har en måned da Til neste gang mm. Veldig kul oppbygging og... Fordi at de fleste varelver filmer Så er det jo ny fullmåned hver Det sånn ja. Det er ikke alle varumfilmer som spiller på den i fullmånen heller det det. Men med <coughs> det å si det Du varer hele tiden ting, ja. Men her så er det sånn Nå må du vente med Ambrose ja. heil, en hel måned ja. Og det, ganske, det tar ganske lang tid altså. Ja det gjør det Og mm. da tenker jeg bare, det hørtes kjedelig ut mm. Men det er ikke kjedelig det er helt tatt For, Nei, for å... befinner seg jo i nærheten det. det kan vi si mm. Og uh, ikke bare det, Ambrose har veldig mye Han må fikse egentlig. Han må komme sig i form Han må ordne seg med sølvkuler han har et veldig ustabilt forhold med sønnen sin. Mm. Han er jo ensom på sett og viser, så han begynner mm. å gå i kirka, ikke sant? Og han går nok i kirka for etterforske det her, for vi vil komme til bunns. Det som er veldig, eh, veldig fascinerende med Leight Facesheim er det at det handler ikke om er det, åh, er det her? Er det en vare? Nei, nei, nei, det er ikke det. Det handler om offer, er det en vare? Mm. Hvem er det? var kommer det på eller sånt. Så det, han han efterforsker liksom saker nå. Ja, ja, så han blir en sånn, de sån detektivfigur uppe i alt mm. det där. Ja. Men så är inte filmen så pentig som du sa till Det är inte så pentigt med i mål för att man en gång det blir klart fram det er, så bare kastar filmen rätt i trinet. Den gibber inte försöker och och han har sånt billige Plåttvist og det er liksom, åh, det var egentlig han Ikke sant ja. du, du, Når du vet hvem det er, så bare filmen bare Ja, nei, det er greit, her du vet det allerede Så du bare velger å vise eh, det ja. uh, Og det er kjempedeilig ja. Og kirkebesøket Ambrose, det, det introduserer jo da Blant annet Tom Noon Som spiller presten mm. i det her ja. lille samfunnet Tom Nunen er jo fantastisk Altid bra mm. Og han har jo jobbet med, på Glass Eye har jo alla denne filmen Samme så han har jo jobbat med de før han har jobbet med Guns of på The Roost, så det er jo Ty West sin debutfilm. Uh, og han har jo jobbet med dem på uh, House the Devil, mm -hmm. som er jo, der er han jo fantastisk. Og nå er han jo Han har masse screen time i denne ja, filmen. Og for en skuespiller han er også. Jeg uh, så akkurat. Uh... Scenen mellom Ambrose og Tom Noon er, er nok noen av de aller beste scenene i filmen, faktisk. Ja, men det har jo de to virkelig gode som du har, har spillet mot hverandre. Ja. Og, og jeg vil si det at <coughs> Varuven er jo, altså, siste... 25 minutter av filmen er full-on, bare action. Ja, ja, ja. Men mm. filmen er, er karakterstudiet av Ambrose, som er kommet inn fra Vietnam, og er helt ødelagt, følelsesmessig, av det han har opplevd. Mm. Og han har distansert sig fra kona si, fra sin. Han er bitter, og han er såret, og, han, og det er alt det der. Og han er blind, ikke mm. sant? Og, og, og filmen er, er egentlig han som kanskje prøver å gjøre en siste ting, da. Det er, ja, egentlig før han dø Han blir på en måte tvunget til det da ja, han, det. Altså, han har jo egentlig kommet litt for å dø ja. altså, han har kommet litt for å dø, men ikke, ikke sånn alderdom egentlig Nej Det er mannen som har tenkt å skyte seg selv Det er jeg temmelig sikker på, mm. ja, det er det Men så nå blir han på en måte tvunget til å Å, å ta hevn ja, ja Det går på stoltheten løs så det, det gjør det på. <laughs> mm. Så jeg liker det her at han, han bruker en måten på Å bli kjent med leiligheten sin Ja Og så altså, han, altså, han, han teller skritt Han... Och så här är det väldigt kul att han, han lagar en fälla. kan få, men han, han känner läget sin in och ut så att ett akraterna ska gå in Han vet att akraterna är en sånting. Eh ja. uh, så likt det är att han han har kno han har han, han har kno Så han rör på gå ut med en spa eller <laughs> han går med en span överallt. Vet du någon Ambros? En, en sån figur som de kunne lage sånn figur. De det kunde lagra en actionfigur. Han den är för att skapa en sån figur. han är en sån Skje, det var mystery stake lane till ja. lager action figur mm. du går att lägga action Ambrose. Mm. Han är en untie också hoppas at han är en sån ikonisk figur i moderna strecket, inte så avtaggvis ja, det alla lagde den. Av kan sån första late faces påstå som kom där med Ambrose står i gata ikvetsen med span och står shadow på sidan. Ja, ja. Det har varit en kul liten ett laget så sånn lite set ja. ja. Det har varit fett. Jag hade satt det på hyllaget. Är du kvar mm. det har varit som var kul med late faces är att det er sån en typ film. Mm. samtidig som det, det er et seriøst karakterstudio med mye hjerte, og igen for tredje gang, patos, men så er det jo en skikkelig badass, underholdende actionfilm action samtidig. Mm. Um, vet du, når jeg hadde sett den i går, så sa vi etterpå, jeg har ikke noe å trekke på Jeg kan ikke finne noe ikke Nei, ikke heller musikken, ja Det var musikken. det første vi ville ha merket til Åpningskrediten mm. Som yeah. er bare tekst svart, altså på en svart skjerm Og musikk Og så kom musikken Og det satte stemninger med en gang mm. Æ, Kjempebra musikk, altså Åpningsscener Det finnes jeg på en kirke i går Ja, ja så altså, der har du det med en gang Og hvem er den første skuespilleren mm. du blir introdusert for? Han er en, en, en, en, en Ambrose og sønnen Det er Larry Fesson Han spiller O'Brien, den kanskje ja. Fri rett begravelsesbyrå. Mm. Og han har noen senere. Han har det. Mm. Så ja, alltid de gøy å se fessen. Det er jo mm. sant, så er det stas. Så. så jeg mener... Hva er det med de beste skrekkfilmer igjen? det Det oppløsreglene med glas av piksloven, och at fessen den dukker upp i filmen. Det slår aldri i feil. Hvert eneste år når vi oppsummerer de beste filmer og de beste skrekkfilmer, så kommer vi tilbake til det gang på gang. Nei, ja. uh, men Nikte Meachew, han begynner jo nå bli en väldigt viktig figur i... Uh, amerikanska schangerfilm Han eh, eh han är där han, han får flera roller han har jo Jack Heller sin film då så har han den rollen det så kommer eh, ut snart ja. den Darkest Night ja och det är väl den skräckfilm jag gläder mig mest till nog mm. egentligen där spelar en som Kevin Dunnrad Dunrad, Dunrad spelar ju i The Strain va så är fett liksom som det är men fan det sett uh, Dimitri spiller ved siden. Men jeg, jeg har sett teaser-trederen til Dark Wars The Night. Jeg synes, synes Dunrath ser kjempebra ut. Ja, elke, I, jeg liker Dunrath. Jeg liker han. Er, er bad, han, er. han er det, men han er, ser mye mer underspilt ut i, mm. i Dark Wars The Night. Altså, mm. Dark Wars The Night er nok en veldig lik type skrekkfilm som Late Faces. Mm. Veldig seriøs, men veldig tøff. Som appellerer til folk som med våre sensibiliteter. Tror ja, ja, ja, tror jeg. Så jeg tror den er skreddersyd for oss, faktisk. Jeg mm. tror jeg. Men i hvert fall, tilbake til Nick D'Amici da, altså... Ikke bare er han partneren til... Altså, kreative partneren, <laughs> vel å merke, til, til Jim Mikkel da. Og det har vi jo snakket mye om, like han. Sexual life, mate. <laughs> Der, eh, da vet vi hvem som er bitchen i det forholdet. Jeg. Og det er ikke D'Amici. De for det er jo... Jim Mikkel er jo en, en man blant menn, han er. Ja, ja. Men... Eh, men jeg, bare, jeg, jeg liker det. Han er blitt en sånn figur da, mm. innenfor det, det her, den här scenen. Han, han skriver jo alle manusene mm. på Jim Mikkel. Det har han gjort på Mulberry Street, Stakeland, We Are What We Are, Cold in July. Mm. Og nå skriver han på Happen Leonard-serien. Ja, som skal gå på Sundance. Mm. Han har jo uh, skrevet faktisk oppføller til We Are What We Are, som mm. han skulle spille hovedrollen i, den, og han blir resisjert av, jeg glemmer navnet på resisjonen, han som blir resisjert i sauna. Ja, den ligger litt på hylla, men jeg, jeg håper det er noe som skjer etter hvert. Det hadde vært veldig gøy. Og, og, og han spiller jo også i Stakeland og Mulberry Street spiller han hovedrollen. Han har ganske mye screentime i We Are What We Are, og i Call in July. Ja, ja. Og han spilte nå hovedrollen i den og han kommer nå i en stor rolle i Dark Was The Night. Mm. Og, ikke sant? Og, jeg mener, det har vært litt tro att de, han har jo gjort väldigt mycket med Mickel men han har inte fått de stora rollerna hittills kanske inte en huvudroll jag hoppas bara att folk då ser verkligen för att det han gör han är Charles Bronson altså. på sätt och vis. Ja, han gör han, gjør, han, han, kunne, han kunne bli på något sätt det det Kurt Russell var på 80-talet. Ja. Ja, klart men, så så bara skuva in i allt alltså. Altså. Mm. De sånn, det hänger sån den nog nog nog med i herre riktningar alltså det ska vara action helt och my tränger runtliga män. Ja och Ord, jag har sett så många dåliga skräckfilmer det sist så mm. exister så Sanchez så extra Eduardo Sanchez. Ja, så extra terrestre uh, um, ek, eller extra testiklar. Um, det är en dåligaste film har sett i år förresten. Mm. Uh, det är men det er filmer som og de är upplagt helt likt. Jag tycker den er bare än settig man. Jeg vet ikke. Jeg tviler men, men det filmet som oppnår med ungdommer, pene, kjedelige, overfladiske ungdommer som kjører av gård og skyter. Begge filmene mm. skyter de faen med fyrverkere ja, det av de, de har nesten ikke klær på seg, og de er så unge og pene. Det liksom, kan ingen andre bli utsatt for det her, ikke sant? Og så kommer Late Faces. En ordentlig karakter. Noen, og du bryr deg så, som jeg sa tidligere. Jeg brydde meg om han, om Ambrose Om bikkene hans, mm. om tilstanden hans Og, og i løpet av 15 minutter Så greiner jeg for Karin ja. Og jeg gjorde en senere film med ja, ja. deg Og de andre filmene er bare sånn Det er så irriterende, jeg gleder meg til å se at dere døde, ja, Det var det liksom. med Larry Fesson sin siste film, Beneath Som veldig mange hater, men det jeg likte med dem, den, Her har du alle de her uspislige ja. dritter Men der det. skal de være det Der skal de være det, ja. det jeg liker med den, altså, For så får du en grunn til at de er han ja. bruker han bruker det til noe Han gjør ja, det De er narksisistiske De er De, de, de er en title De, er, all, altså de ja. er den nye generasjonen Med folk ja. som tror de har Fortjenfalt meg Eller de føler mm. det som liksom, De er bæren av de andre ja. jeg, jeg, jeg, uh, Men der bruker han det til han, han bruker det til noe I, i, mm. I Exist Alle de filmene jeg har lest, og, og, Så er det kult å være sånn De er ja. sånn fordi At det er tydeligvis Sånn unge mennesker er da ja, ja, ja. Ikke sant Så, Ja, ja. Gå tilbake til Stand By Me. Mm. Det, det er jo, det, de er jo ikke 10-åringere en gang. Nei. Men de er jo faen mer reflekterte. Mm. Og de, de har et følelsesliv. Og de er redde. Og de er usikre. Og det er jo unge, men det er interessant. Det er gripende. Det er rørende. Det skal nevne seg at Stand By Me, når det satt i, så var unge, og de vokste opp på en god del hardere. Så de måtte... Det gjorde det helt klart. Jeg mener nå, du trenger ikke Ingenting, for det verste som skjer er jo det at du du fia på fel hårfärg, inte sånt. Armen <laughs> ja, där där blir det förändrade sånt. Eller du fick inte, du har inte en iPhone 6, ikje sånt. Då var en krise ikje sånt. Ozambro mm. har varit i, i Vietnam och döpt unger, ikje han har inte klarat att vara en faren han borde være han har inte klarat att vara den den, den mann mot kona mm. sin som han borde være Det er en man med äkta demoner som, mm. som har lidit, ikje som har levt. Ehm, i en bare mer av det Ikke sånn, gi meg kan føle for ja. Gi meg det. Det, det Sjanger Film trenger ikke å utelukke De tingene da. Det kan også være en gripende historie ikke sant? Og, jeg, Vi sier det jo hver gang Men, men igjen da det, det viser seg at det finnes en gruppe Med folk der ute Med Larry Fesson i spissen mm. Som faktisk har innsett det her Og, og det er jo det er derfor vi sitter og bare hillar in och egentligen. Ja. ja, det kommer inte att fortsätta med öppet ja. det här heller. Nej, det var väldigt förnöjligt. Det var det var upprivet och trist och underhållande. Det var allt det en film skall vara. Mm. Det jag känner väldigt at att eh uh, när jag hör lite sån snobberiering folk säger nej, det är värre en motpol till vad det var då eller sentiment med Birte Breitage. Ja. Den var en motpol till underhållningslitteratur. Men mm. så skulle den så att ni boken sen eh uh, för min farmors far. Faktiskt är så leste jeg jo en litt som en spenningsbok, ja, for det at vi vil finne ut av oi, det overgrepet her, hva er det som har skjedd? Ja, ja, ja. Så, så jeg mener, en god bok da, eller en god fortelling, den bør jo være spennende. Ja, ja eller gripe. Eller sånn, gripe. Det, det, det, den, den bør, du bør ha... Grunn, du har lyst til ja, ja. Eller ser vibre. Du må jo bli investert på det. Da. Da, da, da nytter det ikke å en motpol til underholdning, på et vis. Hvis det... Altså, hvis det Altså, jeg kan skjønne hva han mener Jeg gjør meg litt vanskelig nå, selvfølgelig Jeg skjønner hva han mener det, det er for eksempel litt som David Lynch og sånt Hvis du tenker på Lynch Han gir deg alltid det du vil ha Nei, Men, men, men, men, du men kom... Lynch prøver ikke å være en motfor Lynch motor, mm. kan ikke gjøre på en annen måte Nei, morgen. han kan gjøre det han gjør Eller, eller altså, det, det er feil å si For det at han kan lage Elfantmann og The Straight Story Og de er ikke som Lost Highway og Razor Og alt det der liksom på Blue Velvet, men, altså, men, men, er... men mm. Det, igjen, så er ikke Elefantmannen, og The Straight Story, er ikke hans sin manus. Nei. Det er manus han har likt, og gjort, men når han skriver en film selv, så ser du det gang på gang på gang. At, da kommer Lynch fram, ikke sant? Ja, det det. Mm. Og det er ikke det at han prøver å være noe motbolig, han er bare seg selv. Det er sånn som Werner Herzog er. Ja. Han, han prøver ikke å være sær, han. Han er Herzog, <laughs> ja, Han gjør bare det han gjør. Han gjør det, han gjør ja, så jeg, det er, jeg, jeg tenker det er, i stedet for og, og, og, å gå inn for å være i noen motpol Så bør du eller gå inn for å være der selv Ja, ja for alle ja. Og, og er jo underholdning da Altså mm. se på Tinnemenn Eller filmene til Akki Karesmakki mm. Det er ofte folk som sitter og bare Går på jobb om morgenen Og er leisa fordi at kjæringen har reist fra dem Og mm. går på bar og drikker Og, og, og, og røyker Og kjører rundt Det er ofte en enkel historie i Men det vil mange si, det er kjedelig Det er det ja, det är på mig i allfall. Så och folk blir underhållta av olika ting. Alltså det är ett väldigt vakt begrepp. Men det jag tänker bjakt uh, menar är det han vill inte vara ren. Altså, han vill inte skriva en tomegland. Inte sant, inte sant. Ja, sant. Mener, men, men det blir ju lite snobbigt då. Jag har också det vi om tidigare av det med at du är rädd för att kalla uh, sått som med babaduk då. Sen mm. folk säger inte skräckto. Jeg er ikke han glad med noen gangen, de mente på at Landrette kom inn ikke en skrekkfilm. Ikke sant. Og, og, det er bare sånn, for det om du har lyst til å distansere deg fra den sjangeren, så, så, så, så må den bare innse at det her er faktisk veldig rota i en tradisjonell skrekkfortelling. Ja, um, mm. ja, nei, men altså, den er, den, nei, det er ikke bare skum, det er ikke bare en skrekkfilm, nei. nei. Nei, nei, nei. Men, men du, du må bare innfinne deg med den befinner sig i sjangren Men, men det, det er det som er irriterer meg vel at folk ikke kan lese filmer lenger det at, Ja, det er helt sant Det, det er ikke For det om ikke det er noe overnaturlig i en film mm. Så du kan godt kalle denne filmen skrekfilm For det om ikke det er noe overnaturlig i den Helt klar Jeg mener, uh, la oss finne et eksempel men, men, um, Full Metal Jacket Det er en skrekfilm Det er en ser spesielt de siste 40 mennesker Det er en skrekfilm fuck clips några Ja ja, det visste är Det är ja, ja, ja. ju det är så skräckligt. Jag menar det det det det, det naturligt skräckfullt. Mm. den naturen, det är människan så det är den skräcken vi har runt oss lever. Men jag menar de beste de beste er krigssfilmerna är stackfilmer. Ja, men jag säger på det jag hatar egentligen krigssfilmer. För att ja, jag väldigt ofta ja. ser det er på propagandamaskinerier. Ja, eller, eller, eller så eller så ska då vara sånåt. Det være sånn at, er den filmen om det og det slaget og då ska vi bare vise 2 timmar där du får se det slaget liksom. Det er fan inte intressant. Nej. Det är bara mekaniskt buller, det. Det kunde inte brydd mindre. og har suttit igenom det bare nei. med tanken på det i vart fall. Ja, det se det Pacific för exempel. Det, det var så bare... en episod eller så liksom, du måste du måste betala ja. mig för att se Fury till exempel. Jag fan dig inte. Nej, främste som jeg har fått noe ut av de historiene, er Inglourious Bastards Ja, jeg, for det, det, det er så langt fra en... Den, den leker jo bare med tro på det, Den gjør, den gjør, den gjør så den funker, hvis du ja. gjør noe sånn Så det greit, det er greit, helt greit mm. Og, og jeg, jeg har ikke mye, altså Sjanger er sjanger, gjør bra med det Så er det, det, synes, det er helt greit men, men det der med å er skrekk og å er ikke skrekk så, Det sier jo folk om Game of Tour, ja, Devil's Backbone Panslabyrint, nei det er ikke skrekk, Det er fantasy, eller det er uh, Lignelser da Nærmest ja, ja. er det den scenen i Panslabyrinten, og hun er nede sammen med The Pale Man der, ja. hvis ikke det er skrekk, så vet ikke jeg over hva det er. Nei, det er akkurat det. Men jeg elsker at jeg ikke kan sette seg i båsen, ja, ja, jo, du, du så... må ikke sette det. Det er ikke det jeg mener. Nei, nei, nei. Men du må ikke være redd for ordet. Nei, nei, nei. det er akkurat det. det, er det som Fordi det folk mener er at det er ikke ordentlig film. Mm. Det har ikke sin plass. Det er... Det, det, det nærmeste du kommer Pornografi i filmverdenen ja, ja. Og vet du nå, kan til dels være enig Hvis ditt bilde av skrekk Er en fyr i maske med øks eller motorsag mm. Som karver opp folk Og det er bare løping og skriking og alt det Så kan jeg se at hvis det er Hvis ja, det er ja. det eneste Så kan, kan jeg vara enig jeg Eller kan... hvis det er Jigsaw som ja. torturerer folk Det, det er dritt, jeg ja, ja. ser den Men det er jo så mye mer der ute det Hvor ja. jeg jo i slasher-sjangeren La oss være om det Det er en to, tre, fire store mesteverk, det er jo som er dritt. Men alt drittet kommer av at det finns et par legendariske filmer, sånn som, mm. som Halloween, The Texas Chainsaw Massacre, um, og er jo egentlig, jeg vil nevne den første Nightmare on Elm Street, der. bare for å gi Wes Craven til et legger. Du, den, denne, denne er den. Ja, ja. Så det, det er helt klart, um, det er kunstverk på sin måte, alle de mm. filmene men ja da, jeg kan se den hvis du, hvis du har et sånn snevert bilde av horror-e, mm. så selvfølgelig, men det, da er det du som er problemet, og ikke horror-genre. Ja, det er det altså. Uh, og en gang i tiden så var jo horror, uh, de store resikjørene <laughs> gjorde jo horror. Mm. Altså du så uh, Polanski. Polanski og Kubrick, ikke sant? Ja, Friedkin. Friedkin, mm. Spielberg, uh, Spielberg. Uh, gjorde horror alle sammen, så, uh, Hitchcock, uh, mm. ikke sant? Det var ikke et skittent ord, det Og de gjorde ikke det bare, det var ikke noe gimmick med det, det Selvfølgelig, det, det var motstander, Hitchhockey og Psycho Det var det, det var det, det han gjorde, måtte betale for seg selv det, ja, ja. Det Men var, han, det. han gjorde det Han gjorde det ja. ja. Han har gjort det andre ganger det har, the birds, ja, ja. Og det siger horror-elementer i den manga-filmen altså. ja, ja, jeg ser så, så bare, det må bli slutt på at horror er et skittent ord ikke sant? Ja, det var det. Og Late Faces er jo da, Tilbake til Late Faces For meg Så funker den som så mye mer en horrorfilm det, det, det er et karakterstudie. Mm. Det, er en, det er en film om å bli gammel og, og føle seg fortapt og hjelpesløs. Mm. Og, og, og reise seg opp til anledninger. Det er alle de tingene der. Det yeah. er en film om far og sønn. Mm. Um, så er en film om man slås med, med varer. Noe, ja. Så, ja, den er, den er, den. Det er det som er gøy med sjanger. Mm. Du kan jo ta ting og sette det på spissen. Og virkelig, virkelig... Uh, uh, selle poenger rätta men jag brukar ju använda genreelementen ikje det det, det er en herlig ting du kan upphöja ting väldigt då. Ja. Mm. vi kunde ha snackat om Blade Face så heller då. vet inte har du nåt annat du vil nämna med filmen? Vi har ju snackat om Ja men om No. Så det er veldig mye jeg har lyst til å om ja, er, men Mange å scener jeg har lyst til om ja. å, det var fantastisk Men jeg kan jo ikke det heller Nei. For det kan vara det som hører på har lyst til se filmen mm. Men ja. hvis vi ska bare være veldig overfladiske Nå en gang mm. Mange som hører på en når de skal se en skrekfilm Så tenker de at det er veldig viktigt att jeg vil bli litt redd Hvis de bara har det forhold til skrek mm. Jeg vil si det kommer du til bli Det scener i denne filmen, som er Ufattelig skummelig ja, de er det er, så, så hvis det det du trenger for å bli overbevist Hvis du ser denne filmen, vil jeg bli redd? Ja, det vil du bli er, Av ja. visse scener ja. så. Mm. Det. det er tre-fire scener i filmen ja. Som er ordentlig skumle altså. Men du vil ha jo le Jeg gjør alle de ting I breath you cry Og du vil ha ja, jeg... jo ja. vil jeg... death, <laughs> vil sitte liksom Fuck yeah Det er full pakka Det er det ja, Jeg er så super fornøyd Jeg så super skal du jeg, se det på meg? Ja, ja. Og, og, og, og, ja, jeg sier det igjen, det er min favorittfilm i år, mm. er, uten tvil. Og da vil mange si, ok, har du ikke sett noen filmer? Jo, de andre favorittfilmerne mine i år er The Grand Budapest Hotel av S. Anderson, mm. og det er Joe av David Gordon Green, og det er Snowpiercer, og det er Blue Ruin. Mm. Blant annet er det et par andre, ja. uh, men uh, Late Faces, denne... Uh, på første plass faktisk Ja du god, men det har ikke vært har, Som du snakket, det har ikke vært det beste filmen Og jeg har vært borti heller Jeg er satt faktisk på at neste år ska bli en del bære her så altså. Jeg håper, jeg håper Og jeg, må, jeg, må, jeg vil jo nevne faktisk Edge of Tomorrow Og Dawn of the Planet of the Apes Og Guardians of the Galaxy Ja, ja selvfølgelig det, det de blok... Når jeg snakket om en topp fem i sted Så mente jeg eh, At eh, det of Future Past vil ha på en topp 5 innenfor B-blockbuster ja, ja, ja Der, der tipper nesten Planet of... Nei, Dawn of the Planet of the Day Hvis jeg ser første, Guardians er på andre i hvert fall Ja Åh, Edge Tomorrow Tredje, Tredje. Tredje. Åh, ja, for all det, ja Det må du se Kanskje til og med Godzilla klager på min på femte plass Kanskje, kanskje <laughs> men, men det har vært ganske gode mainstream-filmer i år, så det har det Det har det Men... Um, men jeg savner de her virkelig uh... Jeg må nevne um, Whitewash Jeg likte Whitewash ja, jeg veldig var, godt Thomas Aden Church, kjempegod Men godt. det er, så, det er cheap thrill veldig, veldig, veldig, veldig kul, kul, kul. kul. Og, og Blue Ruin har du nevnt Jeg elsker Blue Ruin Cold in July for alle ja. Jeg elsker egentlig Cold in July Litt skuffet, men mm. uh... Jeg var litt skuffet over Oculus Jeg var veldig Vest uh, sin, uh, The Sacrament Det er en av de største skuffelsene Og no, All awesome. Chair Die Jeg var veldig skuffet over okay. um, men jeg var ikke skuffet over Only lovers Slept Alive det var Jim Jarmusen er mm. fantastisk også Eller The Rover for eksempel The Rover, og oh, jeg glemte The Rover Den, er, den får jeg på topp 10 min ja, Helt bra. klart The Rover var mm. den, den har vi ikke snakket om i det hele tatt Nei. Den er virkelig fantastisk også Og oh, jeg likte Night Moves til Kelly Wright Jeg Frank Frank var veldig bra uh är kul så jag vet inte om du likter det så det är med med chefen jag likter det är trevligt det det är dumt med chefer det at uh, John Faro skriver in lesson liksom, Sofia eh uh, Valgra och Scarlett Johansson som damene sina det är liksom sån fan unger som är det är sån förmaschakt bara det du kan bare for det du är John Faro liksom. Um. Jeg vet at Gone Girl var, den var mange som likte den, jag likte den mye. Jeg Gone Girl, ja. men jeg kommer til å se det den. Horns var underholdende, jeg likte jo som sagt Housebound, jeg likte Summer of Blood. Ja da, jeg likte alle helt ok, liksom, mm. men uh, det är fort, for å vi ska ganske fort glad. Ja, John Sayles in Gopher's Sister. Den mm. får en på min topp 10, den får en på min topp 10 ja. faktisk. Kjempebra film. Helligen var jeg så veldig fan den. var helt ok, helt ja. Du, men, men fortsatt så er jeg Av beste skrekkfilmen i år skrek Så jeg mener jeg fortsatt på Blutgleicher Til Martin Krenn Du liker den ja. enn hver latefasers nei, nei, nei, nei Jeg sier ikke jeg liker den bære Jeg sier at jeg liker en av de jeg liker best i år ja, okay. ja, det, det er sånn dubba versjon Så jeg, jeg føler at jeg ikke så den egentlig. Ja, det gjorde du ikke da nei, Du må ikke. se den på nytt altså. nei, ja. men den, er, den er veldig hytt opp på min liste Over de beste skrekkfilmen i år ja. uh, Vet er en av de verste skrekkfilmen i Kost Eriksons and deliver us from evil. And uh, vast extra extra testicular something or anything I Det är en sötik man där. Okej, okej. Få mer den ext extra testicular. And deliver us uh, from evil Lord, bara håll i skor. Och förfärligt norrligt. Eller ICA-bilar då, för all del. Jag er... vet inte off för länge för det är sån men bara ja, det. För att vara chek kom så. Ja, så kilar den, den lite mer yeah. fem ja. minuter mm. Men, men Scott Eriksson, jeg liker Actually System Rose, den er dritskummelt Jeg likte store deler av, av Sinister så. Jeg liker alt bortsett fra de siste 30 sekundene Ja, egentlig Eller slutten sånn generelt fra fighten når hun våkner opp etter å ha blitt dopet av datteren sin ja. Så synes jeg filmen er litt sånn, var det her det de skal drikke? Ja, ja. ja, men Sinister er jo innenfor mainstream horror, så er det, er det ja. faktisk så bra du nesten får det det, er det det Det mm. helt klart Nei, men du, vet du nå. Jeg tror kanskje vi skal bare rappe opp det. Jeg, jeg. Ja. jeg tror det. Men uh, bare for min... Late Faces, dritbra. Igjen, min favorittfilm i år. <laughs> Faktisk. Check out Late Faces, folkens. Jeg får gudselig ikke se den ulovlig. Här är det stött upp runt. Stött upp runt. Eh mm. uh, ja, där kan ni oss på Twitter @matinee_podcast, matinee med 2R. Eh uh, kan ni like gilla oss på Facebook. Uh, både på Twitter och Facebook lägger vi ut uh, liksom sånn trailerparker inne i välom. Ja, och bara lite som sånn förskälligt. Det är förskälligt inne i uh, ting. Och ja, sånn der kommer du til en länk till nya episoden ja. uh, kan. Ja. Eh uh, kan ju gå in på Tumblr omår som jeg alltid länkar till på, uh, på Twitter. Og der kan du höra episoden. Eller dere kan gå in på iTunes og høre episoden der. Ja. Det har vært en veldig koselig om dere ga oss fem stjerne på iTunes så la igjen en review. Det hadde vi likt det. Ja, det hadde hjulpet. Det hadde <laughs> ja. hjulpet. Du skal ikke få et par nye vittre. Ja, det er alltid fint med de ratings. Uh, ja, uh, jeg tror det var egentlig det. Jo, det, jeg. Jeg, uh, ikke bare folk med Apple-utstyr og sånt. Du, på Android. Ja. Jeg bruker selv, så bruker jeg... Uh, skal vi se? Vi har tid til det, ja. <laughs> jeg bruker dobbelt podd. Ja, stemmer eh, Gratis, og der finner du at det er en podcast søker, så kommer det rätt upp. Mm. Kjemperett ja. Så den kan du bruke på Samsung-brettet ditt Eller mobilen din, så det er greit Og så kan du jo følge Jan på Twitter Det kan du, den er på Atjan-dale Ja, du kan følge med på Twitter Atloid-84 eh, mm. Ja, det kan du Du har det noe mer å si ha gira. Ehm, han tok snakket over på Martina på podcasten. Ja, takk for det. Folkens. Vi snakkes. Ha i